Urtero bezala maiat zan biltzen dira literatura aipatzeko, maiat argitaletxeko idazleak eta bere publikoa. Gai berezia auktaen, Iruña eta bayona arteko idazleen topaketa egin baitute, aldiuntan Baionako euskalera kustokian eginen dira sola saldiak, luizian etxezak eta maiatz argitaletxeko arduraduna. Ideia zen, bon, funtsianko goetatzen ginoen aspaldian, zen bayona eta Iruñaren artean, eskual kulturak ere behar bada balukeela tokiz Zerbait, eta beresikin, nola, nafagoan eta irunialde horretan eskora asko jorkuntza indartzen ari diren, askita, e ipatzia e horrengo joxemier bida da pastoralala eman dezagun, eh? eta beste liburu handana bat ere, eta hemen ere, bon, eh? ez dugu ez gira gure burua eh? laudatzen ariko itu xerame baita, Oenan hemen ere badak ausa hainitz inguruan renninguruan, eh? pastoralala eman dezagun, eka eh? e inaren bostean emanen dena, hori hori duan, ariginen, idazen hartian zerbait guhutsatzea ginegin uela, egindugu lehen bat hama seian, beraz, jonden hastian hori uh, uh, iruan bertsolarikin eh, sustraikolina eta beste batekin uh, bisitatu dugu Iruñako parte onore pixka batekin eh, eta gero topaketa bat esaldi batzu bezala egin ditugu kondestable jauregi jotan uh, eta bereziki Iruñaat deunako irazlek testu batzu dirakortu dituzte gauza berdintsuua egendugu beraz baionan astezken nuntan sei hontan Bilko gira eskual uh, zeoaren aintzinen, hor, eta bi bertsulari zanen ditugu edo, hor, laka eta maizizara soa, hor, Ez tabaidak ahatzeko seietan abiatuko dira, aurkezpen main inguru eta irunako idazleen testuen irakurketarekin, happening delako ekitaldi bat izanen dela, jakinarazidu lucian etxe zaharretak. E, Ipatutuko hori happening bat, eskuara eh, modernoan, eh, irunako idazleek prestatu daukute zerbait, est, est, zelazen ahalbistan da, hori eskuara museoan, hartetik herriteko uh, noronaik parte hartzen aldu, eh, sola saldi horietan, eta itzuli hortan biztanda. Ez da bada zerbait egongo baten inguruan eginen dugu, hau da itzulpen gintza. Bitsi itindu, da, eskola eskosorkuntzarekin zerikusteko duen horrek, bainan ikusi e, berda lurralde elebidunetan girela, eta eh? bereziki eskual literaturaren uh, pario bat dela egongo egunean ezagutaraztea bere burua ez ezbakarrik hemen, eh? franceses edo espaniolez itzuliz mandezagon literatur lanak, bainan ere Europa guzian. Eta itzul bengintza da gai aski xakon uh, bat, ez da badatu adena aldeguzietan, eman dezakun jonden hastean, Cambridgeen, eh, londresetik urbil, hor itxaroboda jona zen emendik, itzul zen kongresio bat etarat, eta literatu, itzul bengintza gai guziz importante bat da. Usta dut, eta mambehi garen sorra xaldioriek behar bat etapa bat markatzen dutela eh, geruari buruz, hor eh, literatura bizirik dela eh, mugarik ez dugula, erakutsi nahi dugu, eh, eta behar bat da farroa eta iparaldean eh, berdintasunak ditugu. Eh. Zola saldiaren karira, laka eta madi sarasua bertsulariek bayonako bisita berezia eskainiko dute.